Olika uppfattningar om Jesus. Kapitel 7 verserna 25 till och med 52. 25. Då sade några av Jerusalemborna Är det inte mannen som de vill döda? 26 Här står han och talar öppet och det säger ingenting till honom. Inte kan väl råds herrarna ha blivit övertygade om att han är Messias? 27 Varifrån den här mannen är, det vet vi ju. Men när Messias kommer, vet ingen varifrån han är. 28. Då ropade Jesus där han undervisade i templet. Ja, ni vet vem jag är och varifrån jag kommer. Men jag har inte kommit av mig själv. Det finns förvisso en som har sänt mig, men honom känner inte ni. 29. Jag känner honom därför att jag kommer från honom och därför att han har sänt mig. 30 Det ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. Hans stund var ännu inte inne. 31 Bland folket kom många till tro på honom och det sade: Inte kan väl Messias göra fler tecken när han kommer än den här mannen har gjort. Trettiotvå. Fariserna fick höra vad folket pratade om honom. Och överste prästerna och fariserna skickade ut sina män för att gripa honom. Trettiotvå. Jesus sa det. Ännu en kort tid är jag hos er innan jag går till honom som har sänt mig. Trettiotvå. Ni kommer att söka efter mig men inte finna mig. Och där jag är, dit kan ni inte komma. Trettiotvå. Då sade judarna till varandra: Vad tänker han god eftersom vi inte ska finna honom? Inte tänker han vill gå till dem som bor kringspridda bland grekerna och undervisa dem? 36 Vad menar han när han säger ni kommer att söka efter mig men inte finna mig och där jag är dit kan ni inte komma? 37 På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: Är någon törstig så kom till mig och drick. 38 Den som tror på mig ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. 39 Detta sade han om anden som det som trodde på honom skulle få ty ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. 40 Några i hopen som hörde detta sade, han måste vara profeten. 41. Och några sade, han är messias. Men andra sade, inte kommer väl messias från Galileen? 42. Säger inte skriften att messias ska vara av Davids ett och komma från Bethlehem, byn där David bodde? 43. 43. Så blev hopen oenig om honom. 44 Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. 45 När deras folk kom tillbaka frågade överste prästerna och fariseerna: Varför har ni inte tagit hit honom? 46 De svarade: Aldrig har någon människa talat som han. 47 Då sade fariseerna till dem: har ni också blivit vilseledda 48 Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? 49 Men den stora hopen som inte kan lagen den är för tappad. 50 Nikodemus som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus sade 51 Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom.